صبایی صبیحنا پاکی بابیانو لغرونو ملعشی بیگایی والعشراق و صبایی والتوائرہ ہمارغان میں ولد تابی کریو محشورتن محشورت چی اغتراغن کریشویو کلن حریو دا دائینا لہو دا, دا, دا داود علیہ السلام او وابن تابیدار را گرزیدون کهو کلن حریو لہو دا مارغانو نا او د علیہ السلام نا او عبر اگر زیدل که الله تا وشددنا مزبوطه کړې و من ملکهو بادشاہي داغو و تعینه ور کړې و من داوود عليه السلام تا الحکمتا پویا پدینو وفصل الخطاب او هغه خبرې د پیساله و خبر به چکولن و ارو ب پیسنه کوله غصه لبو دایو دانه خبر به غصوله فصل الخطاب مطلب دانه خبرې د دا پیساله و هل اتاك اى راغله دتا تا لب الخصمي خبر دا جګړمارو جګړمارسو يوب الدعيو دعوي کوله ا يوم الدعاء عليه چې په هغه دعوا کړي شيوا خصب یو ته دو تو ويرې رو تو تصور المحرابا کله چې هغه ورغه تلپ هغه عبادت خانه تا تصور تیرا سارا خطو تو اے ابے خراب کہ بنی اسرائیل کی دی عبادت زایا کوٹا گائ تو داؤد علیہ السلام یورز مقرر کری ود خل کو پیس ہفتہ مقرر کری وا خل کو پیسہ نہیں لرا اب اپ تا مقرر کری وا نخ عبادت تپا نہ پیسہ لو زے بندو اوا کوٹا گائ کیو لو نو دروازه بنده وینو بلالاروانا نو ده خدوالا پا دیوال ورو خطلو او کوتا گایتا ورواری دنو از ده کلو کلچه داخل شو علا داودا داود علی سلام تا ففتحا او یارید داود علی سلام منو هم دا غینا اولی بانی آدمونو اپناشنا طریقه چه پا دیوال راوه اولیوه سره باتی یاری خالوو او اغیو ارتا لا تخف مهیرگا اولی اغیی داغا پسر پویده چو اویرگا ننا سری راند زیارشی کنا اپریشانه چی خاص مانه منگ دو جگر ماریو بغازیات کرده بازو ناسنی سمنگنا علا باز ان پسنو مدعیتیات کرده پا مداله فاقم پیسنهو کا بایننا پا میان سمنگ که بغازی آتے کردے بادو ناسلی زمانگنا چی اغا سوکتے اغا سوکتے مدہی دے علا بازل پزنو چی مدہ آلے دے فا حکم پی صلاو کا بائننا پا منگ بینزمانگ دے دوارو کی بالحق کی پہنصاف ہو ولا تشتی تو تسیاتے مگوا وحدنا اقیمنتا الہ سوائس سراتو اغا بنا بر لارتال تولو مر خلق چی کنا مدعی مدالی ججتا قاضی تا ہوئی سی منگ سر انصافو کا اچھ کل پی سلو کن دین را تروس تا سمع لارو کا اچھ منگ وجوان سنگ تیراؤ چھ الکا مدعا علی بیان که تفصیل که چھا غزیاتی پا مادی مدعی سنگ کڑه نو مدعا علی بیان که إلَّا <تصالح> هَذَا يَقِينًا دَامُدَاي چيده آخر اور زماد خپل آیا نسبي يا انساني له دلرا کسعوت يسعون نعجه تسعون نه غړي دي وتسعون سلور نميشي ليدي نعجه غړي نالكنه ها سلور نميشي يوم كم سلغړي دي نانلو يوم كم وَلِيَا وْمَالَرَا نَاجَتُ الْغَرَدَا وَاحِدَتُ الْيَوَا زده یوی گرده مالکم فَقَالَا دَا مُدَّعِوَي اَقْفِلْنِيهَا مالک که مالرد دی دا مالرد وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابُ او دے ضرور دے مابالی پا خبرو کی چالاک تے خبرو چالاک ہی کرنے وےګه حال اوے چا تاو د رسول سلام پکار خداو چې دې مدینم ته پوس کرے کنا کنا دې مدینم ته پوس کرے نو د صرف د مدعا علی بیان واوری دو امو دې تاړو سوال نه پیسه لکای نو دی خو وره نه حالا او داود علیہ السلام لقدس ولمہ کا یقنان دا زیادہ کردے پتا از زیادہ پسکردے بسو آل ناجتے کا پو د دو دا گڑستا ایلان <سؤال> آجی ہی چی دے یو زیکیخ پلو ګړو سره <سؤال> یو کم سلو سره سلتی پورا کئی لدہ دے زیادہ کئی و او یقنان دیرو من الخلط طائع دا شریکانو لا یبغی قاما خاصیات کئ بعدہم سندت دینہ دا الا بازل فسونو الکتی یوبل سررور ولی پجیدات کی شریکی په مال کی شریکی تجارت کی شریکی ندا ثریا زورور دی بن سر ذاته الا الذین مگر زیاتہ نکئی آغا شریکان امنو چی ای آغی ایمان را وړی ای په خدای و عامل او معاملات کئی سیئی ولکا منزونا روجی کئی او دغم دی و د عمل صالح نه معاملات سیئی شرکت شرکتی معامل او معاملات کنا کنی دوی معامل صالحاتی او کارونا کئی موافق دا سننت تخبل پیغمبر و قلیل امما هم دیر لک دی دا خلق او و قلیل هم دا خلق معاملات و او عبادت سم کوي دا ډیر لگدي وزن داوود او خیالو کې داوود عليه السلام انما فتناه پر دې خیالو کې یو یقین المن ازمیخ کې ورزاو د لرا فاستغفر ربهو با حنا حقوق ته داوود عليه السلام ده خپل ربنا ولې ګولای کړيو ننا استغفار د انبیاء او عبادت تیری ګناي نو کړي او چونکی د دا دای شانو او چپته نو کدا ته کارت اوشي چې جایزو کې او غوړه بریري نو دا دای په ګناي یسا نو دا الله نه په بخنه وريخه الکه جاهز کار کې ګناي غوړه کې ډیر ثوابي او جاهز کې ثواب دوره ني خو د ګنا نه نو دلته د ګنا کړو چې استغفار وي باندې خلک دا ځان له دلیل نیوي لا حول ولا سلام بخانه زکر وختي چې ګونه کوي او کنه نه نه ګونه نه ډکړې فاستغفر ربو هغه بخانه وکړل د خپل ربنه وخره پرې وتربتا را, را کې سجد ان سجده کوم کې وانا او لا تر هر ځای دلو الکران کې ان رکوت وي لمای معنا او کل ساجدان سجده کوم کې لسلام الوبې کې د خرنا رکوع کی سره پریوزی نا پسجدہ کې پزما کا پریوزي پدې د پویګي اته ممانه دادا وخرا پریوت راکټش را کې ان رکوع کا ان کې اوله رکوع کړه اب ایسجدو کړه وا انابا الله تعالی اوږر زی فغفر له اله صالح با خنامه کړی د تدد کار وا انه او له عندنا منصرا لزلفاق همخانیز دیکت تی مرتبه دنیز دیکت وحسن با او خزای دواپسای دی دیده والی زن دا ابتلاح سوا نو یو سی تفسیر دی ایو دا انبیاء مخالف دا غید بدنامولو تفسیر دی دوارا در تاکوم کی زن پی پویا کئی ابتلاء او داوا چې دی الله امتحان پیپه دیو کو چې د مدېه مدانه داړو خبره اورې دل کارو تا د یو کړه د بلنه نه الله پی از می خلاص ما داوا چې په خپل اجتهاد داوود علی السلام په هپټه کې یا ورځ د خپل عبادت ته فار چې دره عبادت وکوما اپدین اورو کې به د خلکو پیسې علي کوم دا جو کاسان او دا خبره وکړه کم تفسیر چې قران وکما یو غړدا د یو کم سلی نو سوق د پیسېونه وربندو نو پدې والو ورو قتل خدای پاک ته دا خبره خو نه وا الکه نه فلي عبادت دا خدای خلکو د پیسېونه غوړه نه خلق لچې د قرانه او سنت مطابق فیصله کوي نه د نفلي عبادتونو غره لري نفلي روجي نفلي بوزنا اتلاواتونا داو کار دی غره خبره دارا چې دا خلق جګړه ختم کړي خلق ته خير او رسای خدای قرانه او سنت پر وړاندې کوي ازنه چې خپل قانون دی ول جوړ کړی ا ته وای نو دغه جرم دغه عبادت نه دي پدې پوری گئی نه چې خدای رسول سوي د هر زماني رسول او چې خدای ورته کوم کتاب را لې کړی لو مونږ تاسو د خپل زماني خبره کوه ازه داوود عليه السلام د زماني وردا د چې تبار تب کړي اخلق لرا د شريعت مطابق پیښل کې نو دې خلکو ته تب تکلیف نو خدای تا خبر اخواخه نه وا نو داوود علیہ السلام سه ګناہ کار خونو کړي نو خدای عبادت یې کاو یو کې یو یورس کاو او خدای تا نو اخواخه نو دائم تهانه پیر نو الله ته عاجزی وکړه الله دا غ شان ذکر کاو تفاسیرو کې دالې کې وې دا ګړې مډې نوي <سؤال>: داود علیہ السلام یاو کام سلخذیوی لدیو امتیو فوجیو اوریاه نو بی اوریاه نو ای داود علیہ السلام ونی تا خاتلیو مرغای پسی نو ای دخذی کور لام بلو نو ویلی دلا نو داود علیہ السلام پی نعوذ بی اللہ مین شو نو دوی چې دا بسنگ چل کی گیو سو خورازہ دے چی حدو جو پکی با مرشی نو چه دا عدد کالتیر کی نوزوی پا نکاواخ لبنو ایا دا چه دا تاوی دی خزیل تلاق ورکا ماله و وام بیاد عشق کارو نکای و زیناگانی کوي او دا غیر دا پارا بیاد تدبیرو نجوڑای وی خدای فرشتی راو لگنی چه پا دی او کم سنو دی گزاره نکیگی دی او باتی و ریا دی خزیطا دی چل جو کنه دی وی دی پا خپل غلطای پویا شد دام کتاب اونو راغست دیه تا پاسیرو لو شوکی مولا چه خلق زن تا بیوشکی و سرور او سر رباپو سیتان رومی اتان تا کورکی پیران قوالای والا لاغی وی دا چلو ما من بیاو کرده دا قطر قدد عشق دا اغیی پا بلغار ورواده نو تا پاسیرو کی پورا وتا ته ور زده کاندې درته تفسیر کې خېما الله کما ته صلاخای چې پیغمبر ته نه دخلشوي ا پیغمبر بنیامای قران قوی وسلام علی المرسلین وعباء وسلام علی ها علی المرسلین الله کې سلامونه دیږي الله وایدا زما وردی او غی دکړونه کوي کې تاسو بدنامای نظام تفاسیر دی حققی علماء پار زمانه کی ای وی ولا رتکڑی دی ښا د تاسې شوزونه چې کتو لایق ندی او رس خلق ته ویری وې دې ته نظر مکوې ښا یو دا تفسیر دی لا لا داوود علی السلام امتحان په دی کېو چې تا د مطاله خبره ووري دا د بدی دیوان دا تا تاسو لپه په لپاټه کی وخ زمادہ عبادت مقرر کرے نہ نہ کا جائز کار دی ثواب پذی کی دی چې د خلق شرعي پی صالحو کا چې د خلق د مصیبت نخلاشی لدان داوود علیه السلام له رب ووتی په خزماینو په دې له پوښوي وی اچھا بل یا داوود او داوود علیه السلام ان جللک یقیناً تم انگرزاولی بل امتیان نا رسول سلیمان علیہ السلام امتیان رازی یا داودو اے داود علیہ السلام اناج آنلاکا یقیناً من تگرزاولی خلیفتن خنیفا فی الارد پزمککی دخپل طرف نا چیز ما احکام بخلکو تترسای ما دخپل طرف نا خلیفا کره پسکی چه زمان احکام بخلقو ترسائے یا داودو داود علیہ السلام انہا جعلنا کا یقین انت منگر زولے خلیفتان خلیفا کی ناستل کے پزائے لکہ شو خلقونا خل ارد پز مکہ کے تداغی دا دادوارا مانی سعیدی او کدرے ما مانی کائے چه تا زمان خلیفای زمان پزائے ناستی نا دا خلقو مرضو نا جوڑو نا خلقو نا مصیبتو نا لرکو نا کو حاجتو نا پورکو نا دا مانا نا جائز دخا پا دیکی تا دا اللہ نا و نائب نی پا دید اپوی او کانا بازی خلق مانا کئی تا نائبه نا نائب ستا وی چه دا ملوک پزای ناز تی اوگا کول دیغا کئی نا دا خدای نا نائب شنو خدای بچی ور کئی خدای زلط ورکی، خدای مرضو نا جوڑائی، نا پا دیکھار کنائی بی، نا نا، دا مانا غلطا دخوا، پا دی جای پوئی صحیح مانا صدا، تا زمان طرف نه خلیفا اے، زخل کو تا احکام نرسو، زی یو بنی آدم تا را لیگم، نا تب زمان دا طرف نا، زما مخلوق تا رسا اے، نا دا مانا سیدا، او یاد تیر شو ستانه چه مخی کم انبیاء دی لو تده اغینا خلیفای ده اغی پزای ناسته اغی براسول زماده احکام و کول لطبه اس ده اغی پزای که پده یا پوش وائی کہ نپوئی گئی یا داودو اے داود علی السلاما اننا جا اللہ کا یقین المنگ تگرزولے خلیفتا پی سلکا ان کے دخپل طرفنا فیلار دی پزمکا کی فاکم پی این اللہ <سؤال> سے پہ خلکو خلقوں کی بیل <سؤال> حق انصاف ولا تتبیع الہوا تمہزا خواہش پسی فایو دل کا دا خواہش بتاواڑی عن سبیل اللہ دا پیسنی دا اللہ نا لالار دا اللہ نا ان اللہ دینا خلق یا دل على سبيل الله ده الله د پیسه لینا لهم عذاب شديد ديلر د عذاب سخت ولي بما نسو په سبب د هغه چې دير کړيدي يوم الحساب روز د حساب وي کوي چې الله د قانون نه د پیغمبر د طريقې نه خلاف پیسه کړي ديلر د عذاب وي ولي د قران او سنت نه خلاف پیسه کوي نو دیرواز دا قیامتی را کریدان دلائل اقلی وما خلقنا السماء مغنی را پیدا کری اسمان والعرض از مکا وما باینا هم آغا چی پمیاند دی دوالو کی دی باطلن آباس ذالک از ونللزین دا خوکیال دا خلقو دی کفروچ کافران دی فوائلن تبایدہ لللزین کفرو کافرانو لرا من النار دوورنا امنا جعل الذين امنوا ایا موږ به ګرځاو هغه خلک چې ایمان لري او له صالحات او کارونه کې موافق تصند کلمفسیدینا ګرځاو بهمن پشان دروانی کول کو فل ارض پسمکه کې نا نا امنا جعل المتقين ایا ګرځاو بهمن متقینو لرا کلفجار پشان ګونانګارو نا ترغیب قران تا کتاب دا پورا کتاب دے ان صلی الله مندر علی دل رالے گل دے الایک تا تا مبارک خیر پکیا چول شو دے سلام غلی گل دے لید برو دید پاره چ سوچ کی استاد امت یان آیات ہی د په حکم نوکی ول یتذکر او دید پاره چ پنواخلی د قران نا اولو الباب خالدان لا قللو قران کی بسوک سوچ کی چی اغلی اللہ دا قرآن و سنت علم ورکی ناوہ قرآن کی سوچ کئی نو اپنبتی اقلی حر مومن ووہبنا لدہودا ورکرمی دہود علیہ السلام تا سلیمانا سلیمان علیہ السلام نعمال عبد صحقل بنی آدم بے انلہو اواب یقینا سلیمان علیہ السلام ڈیر را گر زیدن که دے اللہ تا از عریضا کل جراب پیشو علیه پا سلیمان علیہ السلام ملعشیه پا وقت مازی گر کے اصوافیناتو اگا اسونا چی پدریو پو ادری دون کیو سلو رمی سستا پدریو زور لاد کرا اس نخدا الجیادو اگا اسونا کرا فقالا سلیمان علیہ السلام ہوئی انی یقیننزو احباب تو من ساتم حب الخير من المال من ذكر ربي من سرولي ساتم من وجه ديادولو زمان رب العرال من المعنى ده من دهوه زمان مال و سرولي من ده الله ده فار جهاد کن حتى را پیش ده اسنا سلیمان علیه سلام تا را روانو تواره تر دې پوری چې دا اسونه پڑھشو بل حجاب باغ د لوکې په پڑھدو کې اوه سليمان عليه السلام رضوحه دا اسونه راوا پاس کوي માતા عليا માતા فتو افریقا سليمان عليه السلام شروع شو مثلا پداس حال کې چې لاسراح کو بیسوقي په پڑھدو د اسلو والاعلا بو او پوسوتلو د اسونو لا سپره کا ساده په اول جوړې ته سانډلې ډېر دي ډېر خکولې معاينه تا جرنل وړاندو پیغمبران جرنل اعلانوم دي کنه داوود الله اسلام jihad سره ډېره مينو ن تبلی له ولایته د اسنما تنه نوخه یو غوړه شي دایته خوراک کوي کمنده وي سلیمان علیہ السلام ورطا اولادو پاسونو فوجیان سوارو از غلولی تردی پوری چی پا پو دولو کی پتشو نو سلیمان علیہ السلام اڑا رو که ما را واپس کئی نو یو یو اصپا پیرا تو اپا پندای والا تپولی اپا سٹی والا لاسو ورطا, ورطا ویزت تبیلی تا دن نکو نامی دیر خواختی تردی پوری چی اگایی پا دولو کی پتشنو ایما تیرا وارو دا یاو ترجمه دخوا لا بہترین ترجمه او غوره لا اغنوری ام دی او دی اکم در تا خان فقالا اوی سلیمان ازعوری دوا کلچ را پیشو علیه پا سلیمان علیہ السلام بلعشیه پا وقت مازیگر که سپی را اگه اسونا چه پتریخ پودری دون کیو الجیادو کرو فقالانو دووی انی یقیننسو احبابتو منساتم حب الخیر منا دا مالو چه دی مال او اسونا مالا روالو عن ذکر ربی دیاتولو در اخپنن چه منزد مازی گرده دی رپ دینن داراو ما از امان شو عن ذکر ربی مشغولک رمزو د یادولو د خپل ربنا نمازی ګرمون پران قصاشو حتا توارت تر دې پور چې دانوار پښو الګلا نور پکې کم ځای دی وی وای د سباق نه ګورا العشيه اجمه زیګرته وې کنه نو ما زیګر کله چې نور په تندینه ور واوړي نو توارتو فلی مؤنثه تر به پوره جدانور پټ شو بل حجاب او په پردو کې پر دې سره په لواتن چلاړو آلته انور پټ شو د نه ها نوبای شوی واپس کې دا سن علي متا فتو فق شروشو مسحا چې کټکولی بیسو کې پړډای دا سنو والانا قوسوتنا دا, دا دنیا ختمه مو سپيره نه پاتې شو وای نور ور ورته بیا راوږر سیدو خو دغه معنا خو سیدا خدای لا ټول زویف او قال ليخه صحیح معنا بهترین مفصلینو محققینو چې کما کړی را غره دا دا اگر ته غلط نه وای ورخ بردادم تا دیده پوش ویوی و وی؟ لقد فتن یقیناً ازمیخ کرو من سلیمانا پا سلیمان علیه سلام و القاینا کی خودو من لگه دا القاینا من سر غرزولو لنا کی خودو منگ علا کرسیه پا کرسای دا سلیمان جسدن, جسدن نا تمام مکمل بچه تم انابو بیاراو گرزید اللہ تا قالا ویوی ربی ایزما ربا اغفر لی بخنو ماتا وحب لی راکی مالا را ملکن بادشاہی لائم بغی داسی بادشاہی جنی مناسبو لی احدی یو کس لرا ممبادی زمانا روستو ان لگا یقین انتا چی انتا الوحابو تیر دیر بخشش حلی کده سلیمان علیه سلام پا کورسائی بانده جسد که خودش لیده اوم دو ترجمی دی خواه زن پی پویه کئی سیطر جمع <خخ> سلیمان علیه سلام نجیحات سر ردی رمینوه خزیوی یو کم سلو سلیمان علیه سلام وی ننش بابا انشاللہ ننش بابا ده خپلو بیبیانو یو کم سنو سرم میلاویگم لده ده پارا چی اللہ بچی پیدا کی یو کم سنو نو لوی بشی انزما بخپل فوجیانی نو جیحاد بپیکوم میلاو شو ده حمل پیدایش وقت چی را غی یوی نیمگره بچی ور تراؤلو مخته ور لکی خود وی داره. سلیمان علی السلام وی زمان خبره ی رشی و ان شاء الله زب به لاګم د خپل خصصر نو زمانه دایر دا شو چې ان شاء الله ویلې وی او دا غیر نتیجه دا شو د امتحان چې زما خلای نیمګړې بچې پیدا دا صحیح تر ده او بعضی خلق وایي دمر طاقت پسړی کی ষ্টیج په یو شپا نو یو کوم سلو بیبیانو سره مهلاوشي دا خو د عقل نه خراب نو لہذا دا حدیث وي مون نه مون مما دل مونګه پیغمبر ل الله ډیر طاقت ور کړی حدیثو کی راضی محمد صلی الله تعالی د سلو ورو زرت سلو ورو کسانو طاقت ور کړو خو هغه اتفاق گزارہ کوله پنهو بيبيانو نهو بيبيانو بی بی باندې گزارہ کولا الله طاقت پیغمبر تډير ور کړي زكيه ور یو کام سل خزي ور کړي وي اصله पारा شهوتي نو بلکې د دې لپاره چې سورہ قدبي ډيري له دين کاربرا سره کوي اته رو به بي بچي پیدا چې نو مومنانو دينداره وي په دې خیال باندې اول دا خدا خدای خواقا نو پیغمبر ته طاقت ورکړو نو پیغمبر ابتلا دا وجه ان شاء الله نه ویلي نو زه نتیجاش خلک دا تفسیر کوي تفاصيل چې نو سليمان عليه السلام پتاغ باندې پیره نه استه له سره وګوتا وګوتا نو وګوتا یې پټه کړو نو پدغه طرح پیره نه استه د جسد مطلب دا موجوده اذ در سليمان عليه السلام پکور کې د بوت عبادت کېدو له تاسې په خیال په راول راوستو دا تفاسیرو کې دي دا غلطي خبرې دي ښا پیغمبرانو د شان سره ده نه او يهود نصارهو پیغمبران دا و جلي يبدي ابدنام کړي اوم دي ښا والو ريدو دا قرآن دې شې دا غي صفاي بیانأي ا محققین چې په داسې تفاصیرو باندې رات کئ دا مګوري وي دا مګوري لا د پیغمبرانو پښان کې ګوستاخه بیا دبلي دا مګوري اسرائیلي واقعات دی نو دایب ته نوخه وکړه وکړه لقد فتنا يقين من اظم يخره سليمان او سليمان عليه السلام والقى له على كرسي ايخه په کورسای جسدان یو وجود نا هم انابو یا الله تراوږه دې قال رب اغفر لي وی وی بهاناو کې ما تا سګونه کړو اے اسنا مستحب وی او جوګي پیغمبر شانو چاته ان زه که اغفر لي واهب لي را کې ما ملکن بادشاہي بادشاہي وختل خدي او کنه چې دا خلکو ده فائدې ده پاره یو د الله د عبادت او بندګۍ ده پاره نو خودي کنه چې دا الله خلکو خدمت وکړي لا يم بغیلی احدن چې نه مناسب یو کار سره من بعدی پځ زمانہ انک انت الوهاب یقینا تی بخشش کوونکې فسخرنا له الريح ته بکلم وغلره بادو تجري جروان بو بادو ابري هي په حکمدارو رخاءن رب ما و بياکي ستزو دلته وي درم چابي او ثروه کي ستو يې کرو کاوي هيسو اسوابا كم طرف ته الشناط کلمي ورله پريان كل بنا ر جوړول کې و او هرر غپوه کې وخررينالو مقررننا تړلي شويو في الأسفاد بزنزو او یمن ها ساحه وا انا لازم من بخششت تا تا فبلن احسان کا وا پاور کا سرا اب پر حدود قید سرا او امسه کیا بند کتو بغیر حساب اس حساب نشته تا سرا وان له یقنا الدلرا عندنا زمن سرا لزلفا خام خالیز دیکتے وحسن ماب او خ سایدا وا پسل دیره کی دودی واخر الدعوالا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَرَبِّ الْعَالَمِينَ خجی سورة السواد نمبر اکتالیس دیرشتم پارا دا ایوب علیہ السلامنا دلیل نقلی اللہ ذکر گئی چپ مصیبت تو نو کہ ایوب علیہ السلام اللہ تا چ غوالوا چپتا مصیبت را شو مل لا تا بغوا بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إِلَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاذْكُرْ يَا عَتَكَ عَبْدَنَا بْنُ آدَمَ زَمَن أَيُوبَ أَيُوبَ لَيْسَ لَرَانِ إِذ نَادَى رَبُّهُ قَالَ يَا غَاوِزُكَ قَالَ يَا غَاوِزُكَ رَبُّهُ فَقَالَ رَبَّتَ أَوَازِ منيرسې د ل ما دا بنسبل شطان په م سرال اض او پهلوور تقالف سرالبل مع م او د عذااب نه م د مرض نه علىوا نور مصيبتنا او تلیفونه بال ب چې رو شويو نسبت شیطان تا د سوکرو زمږ تاسو عاقیده ده چې خیر او شر پیدا کول کې او مالک یو الله دی خدانه خو ثبت الله تکول پکار دي او دا بد مصیبت او تکلیف نسبت شیطان تکول پکار دي دانه چې شیطان دا غي خالق ته او دا پیدا کول کې ره نہ شیطان سبب ی رسیدے الله پیدا کوي مصیبت او تکلیف الله خو شیطان چه پندې کالو باندې گاډو بدن باطنی او ظاہری کم تکلیف راځي نو هغه په خوشحالیږي د دې ودنه شیطان تنسبت کړی دی اللہ علاج خیی ارکب خواهت بیرج لکن پیخ پلیل را ناوهل سل پار دی چی پا دی سر چین را اوزی او پا دی د دا بدن مرزون او دوریگی هازا مغتسلون دا خوزای دا لامبولو دی هازا مغتسلون دا خو لامبول دی لامبن سمت لگو بدی بار دون یخی و شرابو ناو سکن دی او لامبه پی چه زایری مرضو ندر نلرشی ویسکا چه دن نمرز دن نلرشی باو عبنالهو او بخلی من ورکر من ایوب اله سلامتا آلهو بالباش داغو و هم او داغی غنتا که ما هم دا غيسرا رحمتا مننا نوجد رحمت سمننا نا بما رحمت کريو وذكران هاو دا داغ مسيبتون لركون دا خم فنو نسيط تي لأولي الألباب آخلق دفارا چه خاندان دا قلون دي چه نور خلق ددين عبر التخليق ایوب علیہ السلام باندې الله مصیبتنا بارزونا راوستیو اغا الله ته چغهواله واد الله نه غفتی او الله تی لرکرو واخذ بيدی کدو اغسال قولی وا خپل لاس دوی اغسال جارو فضرب به توالحک پدی جارو باندي لا خپل خذو ولا تحنس ات خپل قصب اِنَّا وَجَدْنَاهُ يَقِنًا مَنْ مُنْتَلِوْا عَيُوبَ عَلَيْهِ سَلَاقٍ سوا دیرن سبر که انکے نعم العبد سخبانی آدمو اِنَّهُ يَقِنًا عَيُوبَ عَلَيْهِ سَلَاقٍ او وابن دیر راگر زید انکے اللہ تا نخزد و اہلو سبب سو شیطان زاننے و طبیبہ و ڈاکٹر جوڑ که او دې ته وی چې استاد مریض د خاون علاج بزاو کم او تبه په دواو خبرو کې یو وا کایه هغه بجور شي نو تبه وای چې دا تاج وکړي او کدا نه وای نو بیا به زما په لوم باندې یو اورغوب حلال کې دې عمل په دیونه کې خدا خبره ایوب علی السلام تا وکړه شدا وسی یو کاسو اغه ما ته تا وی لو چې ست مریز به جوړ کم خو ته دا وای چې دا تا جوړ کړي او یا به زما په لون باندې یو ارغب حلال ک ایوب علی السلام ورته پیغمبر خزے زما لکا اوز التوحید په بیان کړي وخت یې کړي دا چې لا پدیوب له پوې چې دا خبره سوکۍ دا ده شرک خبري پدیوب لا ته پوې چه دای خود شرک داوتا تا درکاو ایزا با تا سلخ تیوام چونکی زنانا مخلصاوا اونی پا دی خبر عمل کرو نده دیو احل دا زیاتیو نخلی ته دا نو اخوخا نخلی ورطا یو مخرج یو لار داوتو اخو دلا چه دا باوای پا جارو بایو سل دکی بای پاکی ن جاروپ په غزار باندې سده خوږیږي رستا قسم به پورشی او دا ول تکلیف دا لسو د سلو لختو د غزار نهم بچ دا حکم الله کړو ندا زوي ازینه چې قران او سنت او د توحید خبره اوري او چرته مشرک در باندې پیښ شي یذما لنګوټه به ورکه او نظر میازو اوبچيبه د پیدای شي او پایږي دا لا موحدين بها غيرتكي ويوانباني لما دفت القرآن وصلت التوحيد بيانونا كل دائه دائه دائه دائه لتاور فهي تزمو شرك ركشا لذا خبرنا منم دائه سببو ولا تحلس أو تظالمحانسو قسمماتو إلا وجدناه يقنا المنته منبه صبرناكو عبد خبن آدمو انہو اووابو ایقیناً دیر را گرزیدن کے واللہ تا وزکر عبادنا آیاد کا زمان بلدی گانو ابراہیم آج ابراہیم علیہ السلام دے و آئیس حاق علیہ السلام دے ویعقوب آئیس حاق علیہ السلام قُلِ الْعَيْدِي آدھا ٹول خاندان دا لا سنو نولی دا نور و خلقو لا نلته ذکر د سبب اومررات نه مسبب ده مسبب سرې په لا سری کارونه کوي که نهخورآ پاخلی کتاب تاپ پاخلی د الله په دل پې خرج کوي ورکي معلوونه موزونه کوي او باونه کوي نو خاوندان د باده تونو او خاوندان د سترګو د د نورو خلکوسترې شته ماد د ابسار نه بشیرت دا دا او پوئ واله خلق او الله د توحید او د الله د صفات او د الله د قدرت طلب بار او کاچا اسمانولو ازمکو کې خپل بدل کې سوچ کاو لا الله په توحید باندې و سترګو والا خلق الا اخلصناهم یقین المن خالص کړي ودای لرا به خالص تل په خالص کول سرا اغه سو ذکرت دار ا خالص کول د دا دیسو يا دولو ددي رستني كور لرا اخيرت يا دو وإن لهم يقنن عندنا منصر لمن المصطفين خامقاد غركرشينو الاخيار غروا اعمالهم غروا اخلاقهم وعقائدهم غروا واذكر يادك اسماعيل واليسال اسماعيل علی السلام يسال علی السلام وزا الكفل مصطفين غركرشو فكارولوكي الاخيار او غورو پاقيدوكي غورو کرشيو دوال مطلب شو كارولوهم غرو اخلاق وقايدهم غورو وزل كيفل او یاد كزل كيفل خاول ده او ده برخي وكلن طولو من الاخيار ده غورو کرشونا هذا ذكر ناد ده تير كرشو انبياء وو ناخو پلو نصيحتي. وده دیل عبرت واق لئی پیدای مسائب راغلیو والا تیچه غیوالیوی او دا اللہ نا اقبل حاجتو نا غوختیو دا پنو نسیت تے نو جی پا دی پنو نسیت سو عقیدو ساتی اغا متقی نو دا غیر پار بشارت خوشخبری و این للمتقینا یقینا اغا خلقو لرا چیزان ساتی دا کفر و شرکنا لحسن ما آبن خامخا خستا زاید واپا سایده جنت دا بیشو وفتحت لهم قرن الاستليشبي اغايدا الابواب دروازه جناتلو اوتكي اله فيها تاكيا لغبون کیږي په جناتلو کې تا کیا, کی کیا مطلب سره کاروبار التديشته چې او پاوړه بزنل ګټي يدعون فيها غوارب دای په دې کې بفاقاتل بيوي كثيرتل ډيره او شراب او اسکل شراب بغواړي او اس کی بی وعندهم ندی سرا قاصرات و طرفی خضیبی چی من دول کی بی نظرون اخپل پخاوندانو پخاوندانو اتراب او امزول خضیبی خزاغ اخوان کئی تیر خاون امزولی خوا پوشوی امزولی سرسلیل ور کئی دا سور سواد دے او دا سور سواد باون نمبر یاد تے حاسا ما تو ویلی بوشی ورطا دا خواغ دی تا سره لوز کولش پا دنیا کی نیومی الحساب پا رزد حساب انہا ها دا یقینن دا لرسکو نا خامخا خوراک زمن بے ما لہو نشت دیل رال من نفاد ختم دل دا بشارتو ناور پسی تخویف یرد حا دا, دا بالقسم و انہا لطاغین یقینن دیل پارن اللہ توحید نیسر کشی کری دا لشرم آبین خامقا ناکار زید و پسایو دیرکی دو اغسی دی جانلم دو زخ یسلو نا دیبو ورنوزی اغیتا فبی اثلمی ها دو ناکار تلائید چی دو زخ تی ها زا ورطبویلشی چی دا عذابو فلی از اقوه او سکی تاسو او دی سکی اغی دیلر حبیمن خودکی دلیو بدی قویل یو سوی دی و, و آخرون ارعذابنا من شکلی هی ندیغون تا که ازواج جوری دی حازادا فوج دلدا مقتحبون پزور ورنونو تلکی دا ما کم تاز سرا پزور بیور مردی اوی بیو بلتا لا مرحبا بیهم نشت قشانی پتاسو این هم یقینندی سوال اللہ رو ورنونو زیور او ابوي داخل اكو کب لازم بل پس دنیا کې راواند بل انت بلکې تاسو لا مرحبا دکو نشته له خیراله تاسو خوشالي پ تاسو انت تاسو قدمتوه تاسو را مخ کې کړی د دو زه تا لانا مګ را په دنیا کې تاسو په منکو فر شرک له ودی تا راوستو فبسل قرار بده ټیکاو بد دزایده تیکاو قالو او بو ایدئی ربنا ایزم اگرابا من قدم لنا چاچ راوستی دیمانگ لرا حازاده عذاب دو زاختا فزدهو سیواکی اغلرا عذابن عذاب دو افندو چند فلناری پاور که ای پخفل شرکاو من دا داد دا آغی سزا شوا ابلی من کفر شرک ترا بلیلیو دو, دو چند ولد آغی ورکا و قالو سوک و بشران و کشران مالنا سشیدی منگ لرا لانرا چی نویلو منگ رجالا سری نازی سری کننا چی او منگ دنیا که لعدوهم منگ بگنل اوشمیر لغی لرا من الاشرار د شریانو لان دنیا که چی منگ بورتوی پاس این شریانو زمنخ پلولی و رشتان ختمک را ازا تازو سمنگ دا دا شرخ خبری کونی شرخ خبری سوی ورطه ایده اللہ توحیدو مانی نا محمد صلی اللہ و دا هر پیغمبر سنت او مانی پا خپل اخپل زمانکی نا پا دی سرخو فرق رازی پا دی خبرو نا موحیدو د مشرک بیلتون دی ایده مبتدعو او دا, مبتدع دا رنگی دا متبع دا سنتو فرق رازی نو منگو ورطه ایده تاسو شریعانی اید نو خو موږ څنګه د دوزخ کې نشته په کار دی چې اوس دوزخ کې به شریانو کنا اوب خو خکل کو موږ دوزخ کېو اتخذناهم ا یعنی ویلي لمن ا غیره سخرین ټوک کړي شی ا په دنیا کې به وساره ټوک کولي امزاغت یاکگیدی عنهم دا غینا الابصارو استرگیز